Із душі павутинонька Дав мені цей світ Три забавоньки, дівчиноньки цвіт, Чару славоньки. Ну а третя вже й не сказать яка, Мов дурман гіркий та рибалонька. Неважливо чим, сном чи неводом, Ще одна і ще там попереду, Десь вона весь вік у душі на дні, Як оскома щастя. Як життя пісні. Так сама судьба манить пальчиком, Незабутніх днів забувайчиком, Волосінь з душі павутинонька, Золота моя мрій рибинонька. З темних вічних вод, із душі глибин, Як мені зловить щасть моїх рибин. І стою в грозі в січні-березні, Океан в душі, я на березні. Рибальська толока От жнивували і от базарювали Свята неділя, сонечко як мак Сам Бог велів сьогодні прибали. Ну що, Богдане, сходимось чи як Не коропи розбійники за млином Вудки трощать, рвуть снасті, хай їм грець, на днях ішов, так брюхали, як свині, потолочили к бісу казав кандьор, ще й сом засів під мостом. Качок лигає, наче комарів. Давненько не було такого гостя, ма ще з весни і з повінню забрів, латали волок миром серед двору. Міняли в хрокал держаки. Стається все, нарешті ось і впорались. Ну, начувайтесь, мрій, щупаки, Тим паче, що весь хліб уже в коморі. Усій роботі сплачено борги, Думки й думи, вільні просторі. Нарешті зникли в щастя береги. Рибалка волоком, подібна до толоки, Живі м'ячі ж бурляє водяник, Так ще валькують, вражень на сто років, Цей чар, цей див, кого не полонив. Аж крешуть коропи, снопами бризки, Як божевільні подих забива, плигають через волок тільки зблиски. Горять у снах, і час не закрива, І тут, і там об волок чешуть боки соми лини, Скипають буруни аж струмом б'є. Чи полум'ям високим в кулічині Не вискочить горний Богдан, мов пів планети цуприкує сам на клячку, вгрузає до колін. На іншім боці чубляться два куми, все ділять край, мов землі королі. А хлопчаки слідом, як галчинята, орава ціла, буцають, кричать, веселі джини. Хто їх розпечатав? І Марійка з ними, Дарма, що дівча, Раптовий цирк, Жива ріки вистава, Таких хіба, можливо пропустить? І що майбутні поцілунки слави В зрівнянні з тим, Коли спиняєш мить? І зацвітає спалахами Древо твого життя, Мов груша в мою, І навік впускає всесвіт Через кревну природну, Поповиночку твою, це не вода, це пам'ять злотоцінна і злотодзвонна, зроджена в грозі за городьми по шию, по коліна, миловим рибу в мамині сльозі. Господь наплакав Небо і очима, верба свячена, донечка моя, як дихань, крапель, сила незлічима. Ця річка духу – наша і нічия. Для тих, хто мріє ложкою, помірять Наш скарб душі, непросто зрозуміть. І все ж я вірю, Господи, я вірю, Ще стрепенеться, вияснює світ І соловейка сльози на світанні, І ті у серпні сплакані жита, І пісні сльози перші й останні В крові ріки злилися за літа. Рибалки з роду, Господи, для мене цілунки в душу рідної землі. Там все і досі, синє і зелене, ласкаве, рідне, схоже на політ, коли в долоні річки набираю, коли душею в душу їй дивлюсь. Це не рибалка, край мій, я знаю, читать ці знаки вік не утолюсь. Тут світ беріг мені свої таї, і відкривав я серцем молодий під трепетом довірливо наївним У кожній рибці ключий золотий Лоскоча рибка грає під ногами В ямки ховає щастя під ступні А в листі верб ген попід берегами А бетки риб завмерли мовчазні, В корінні верб як в бородах старезних І карасі, і раки аж кишать Від луніє в гіллі зозуль перезва Щемливий сон на серці полиша. З ким разом тут на все оце дивився? З'їдать не треба, солі вже куди, Гора не йде, то сам йдеш до висінь. Збіга сльоза, бо в ній ти народився. Хіба це можна зроду не любити? Пливуть кружала щастя і вінки. Така ріка, боїшся розчинитись у ній, як сіль. Прозорі думки, завмерлі буси, мружаться у травах. Десь богайців в очеретах гудуть, малята скрізь. У сонячних заплавах, як у гірки на грядочка, ростуть. що щоразу діється з тобою, телесик плаче, казку з-під А дітки в ночвах плавають рікою, ще нічиї водичка принесла.